Ez dute amor eman, aldudeko ibarreko jendek eta hauzapezek. Irabete bete unen ondarrigian, gaia berriz jorratua izanen baita eta bilkura importante hortarat joka molde eman komuna, plazaratu nahi dute, aldude, banka eta urepeleko hauzapezek. Bertran Arrizp, aldudeko mera. Donc de la demarcha en común a avoir euh, lor de notre prochaine réunion en soprefectura. Otsailaren ogoita seian iraganenda bilkura hori baionako soprefeturan. Postako zuzendaritza, departamenteko xerbutsugune eta komertzial eta industria gambarako ordezkari ekin. Zerri zanenden bilkuraren elburua zehaztudauko Bertran Arrizpek. On va essayer de, de demander que la, que la poste reste. C'est une possibilité qui existe dans les territoires rurros. Posta alduden geldi egin galde inen dugu. Hori baita basegi eskualdeetan den posibilitate bat postako arduradunek astapenean etzaukutena presentatu. Geroztit jakin dugu hori eta posta bureguaaren atxigitzean negoziatu nahi dugu albeszain ongi.